Evankeliumi Luukkaan mukaan. Koska monet ovat ryhtyneet tekemään kertomusta meidän keskuudessamme tosiksi tunnetuista tapahtumista, sen mukaisesti kuin meille ovat kertoneet ne, jotka alusta asti ovat omin silmin ne nähneet ja olleet sanan palvelijoita, niin olen minäkin Tarkkaan tutkittuani alusta alkaen kaikki päättänyt kirjoittaa ne järjestyksessään sinulle, korkea-arvoinen Teofilus, että oppisit tuntemaan, kuinka varmat ne asiat ovat, jotka sinulle on opetettu. Herodeksen Juudean kuninkaan aikana oli pappi nimeltä Sakarias, Apian osastoa, ja hänen vaimonsa oli Aaronin tyttäriä, ja tämän nimi oli Elisabet. He olivat molemmat hurskaita Jumalan edessä, vaataen kaikissa Herran käskyissä ja säädöksissä luhteettomina. Mutta heillä ei ollut lasta, sillä Elisabet oli hedelmätön ja he olivat molemmat tulleet iällisiksi. Niin tapahtui, kun hänen osastonsa palvelusvuoro tuli ja hän toimitti papillisia tehtäviä Jumalan edessä, että hän tavanmukaisessa pappistehtävien arpomisessa sai osaksensa mennä Herran temppeliin suitsuttamaan. Ja kaikki kansa oli suitsuttamisen aikana ulkopuolella rukoilemassa. Silloin ilmestyi hänelle Herran enkeli. Seisoin suitsutusalttarin oikealla puolella. Ja hänet nähdessään Sakarias hämmästyi, ja hänet valtasi pelko. Mutta enkeli sanoi hänelle, älä pelkää Sakarias, sillä sinun rukouksesi on kuultu, ja vaimosi Elisabet on synnyttävä sinulle pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Johannes. Ja hän on oleva sinulle iloksi ja riemuksi. Ja monet iloitsevat hänen syntymisestään. Sillä hän on oleva suuri Herran edessä. Viiniä ja väkijuomaa hän ei juo. Ja hän on oleva täytetty pyhällä hengellä hamasta äitinsä kohdusta. Ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran heidän jumalansa tykö. Ja hän käy hänen edellään elian hengessä ja voimassa. Kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielen laatuun, näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan. Niin Sakarias sanoi enkelille, kuinka minä tämän käsittäisin, sillä minä olen vanha ja minun vaimoni on tullut iälliseksi. Enkeli vastasi ja sanoi hänenne. Minä olen Gabriel, joka seison Jumalan edessä, ja minä olen lähetetty puhumaan sinulle ja julistamaan sinulle tämän ilosanoman. sanoman. Ja katso, sinä tulet mykäksi, etkä kykene mitään puhumaan siihen päivään saakka, jolla tämä tapahtuu, sen tähden ettet et uskonut minun sanojani, jotka käyvät aikanaan toteen. Ja kansa oli odottamassa Sakariasta, ja he ihmettelivät, että hän niin kauan viipyi temppelissä. Mutta ulos tullessaan hän ei kyennyt puhumaan heille. Silloin he ymmärsivät, että hän oli nähnyt näyn temppelissä, ja hän viittoi heille ja jäi mykäksi. Ja kun hänen virkatoimensa päivät olivat päättyneet, meni hän kotiinsa. Ja niiden päivän perästä Elisabet, hänen vaimonsa, tuli raskaaksi ja pysytteli salassa viisi kuukautta, sanoen, Näin on Herra tehnyt minulle niinä päivinä, jolloin hän katsoi minun puoleeni, poistaaksensa minusta ihmisten ylen katseen. Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, Jonka nimi on Nasaret, neitsyön tykö, joka oli kihlattu Joosef-nimiselle miehelle Daavidin suvusta, ja neitsyön nimi oli Maria. Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi, terve armoitettu, Herra olkoon sinun kanssasi. Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa. Niin enkeli sanoi hänelle, älä pelkää Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman korkeimman pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen. Ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä oleman loppua. Niin Maria sanoi enkelille, kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä? Enkeli vastasi ja sanoi hänelle, pyhä henki tulee sinun päällesi, ja korkeimman voima varjoaa sinut, sen tähden myös se pyhä, mikä syntyy, Pitää kutsuttaman Jumalan pojaksi. Ja katso, sinun sukulaisesi Elisabet, hänkin kantaa kohdussaan poikaa vanhalla iällään, ja tämä on kuudes kuukausi hänellä, jota sanottiin hedelmättömäksi. Sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Silloin Maria sanoi, katso, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle. Sinun sanasi mukaan, ja enkeli lähti hänen tyköänsä. Niinä päivinä Maria nousi ja kulki kiiruusti vuorimaahan erääseen Juudan kaupunkiin, ja meni Sakariaan kotiin ja tervehti Elisabetia. Ja kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussansa, ja Elisabet täytettiin pyhällä hengellä. Ja hän puhkesi puhumaan suurella äänellä ja sanoi, Siunattu sinä vaimojen joukossa ja siunattu sinun kohtusi hedelmä. Ja kuinka minulle tapahtuu tämä, että minun herrani äiti tulee minun tyköni. Sillä katso, kun sinun tervehdyksesi ääni tuli minun korviini, hypähti lapsi ilosta minun kohdussani. Ja autua se, joka uskoi. Sillä se sana on täyttyvä, mikä hänelle on tullut Herralta. Ja Maria sanoi, minun sieluni suuresti ylistää Herraa, ja minun henkini riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani, sillä hän on katsonut palvelijattareensa alhaisuuteen. Katsot tästä edes, kaikki sukupolvet ylistävät minua autoaksi sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria, ja hänen nimensä on pyhä, ja hänen laupeutensa pysyy polvesta polveen niille, jotka häntä pelkäävät. Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaan, hän on hajottanut ne, joilla oli ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on kukistanut valtiat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillä, ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. Hän on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin, muistaaksensa laupeuttaan Abrahamia ja hänen siementänsä kohtaan iankaikkisesti, niin kuin hän on puhunut meidän isillemme. Ja Maria oli hänen tytönänsä noin kolme kuukautta, ja palasi jälleen kotiinsa. Mutta Elisabetin synnyttämisen aika tuli, ja hän synnytti pojan. Ja kun hänen naapurinsa ja sukulaisensa kuulivat, että Herra oli tehnyt hänelle suuren laupeuden, iloitsivat he hänen kansansa. Ja kahdeksantena päivänä he tulivat ympärileikkaamaan lasta, ja tahtoivat antaa hänelle hänen isänsä mukaan nimen Sakarias. Mutta hänen äitinsä vastasi ja sanoi, ei suinkaan, vaan hänen nimensä on oleva Johannes. Niin he sanoivat hänelle, ei hän sinun suvussasi ole ketään, jolla on se nimi. Ja he kytyivät viittomalla lapsen isältä, minkä nimen hän tahtoi hänelle annettavaksi. Niin hän pyysi taulun ja kirjoitti siihen nämä sanat. Johannes on hänen nimensä. Ja kaikki ihmettelivät. Ja kohta hänen suunsa aukeni ja hänen kielensä vapautui ja hän puhui kiittäen Jumalaa. Ja tuli pelko kaikille heidän ympärillään asuvaisille ja koko Juudan vuorimaassa puhuttiin kaikista näistä tapahtumista. Ja kaikki, jotka niistä kuulivat, panivat ne mieleensä ja sanoivat, mikä hän tästä lapsesta tulee, sillä Herran käsi oli hänen kansansa. Ja Sakarias, hänen isänsä, täytettiin pyhällä hengellä, ja hän ennusti sanoen, olkoon Herra, Israelin Jumala, sillä hän on katsonut kansansa puoleen ja valmistanut sille lunastuksen ja kohottanut meille pelastuksen sarven palvelijansa Davidin huoneesta, niin kuin hän on puhunut hamasta ikiajoista pyhään profeittainsa suun kautta. Pelastukseksi vihollisistamme ja kaikkien niiden kädestä, jotka meitä vihaavat, tehdäkseen laupeuden meidän isillemme ja muistaakseen pyhän liittonsa, sen valan, jonka hän vannoi Abrahamille meidän isällemme, suorakseen meidän vapahdettuina vihollistamme kädestä, pelkäämättä palvella häntä, pyhyydessä ja vanhuuskaudessa, hänen edessään, Kaikkina elinpäivinämme. Ja sinä lapsukainen olet kutsuttava korkeimman profeetaksi, sillä sinä olet käyvä Herran edellä valmistaaksesi Hänen teitään, antaaksesi Hänen kansalleen pelastuksen tuntemisen heidän syntiensä anteeksi saamisessa, meidän Jumalamme sydämellisen laupeuden tähden. Joka kautta meidän puolemme katsoo aamun koitto korkeudesta. Loistaen meille, jotka istumme pimeydessä ja kuoleman varjossa, ja ohjaten meidän jalkamme rauhan tielle. Ja lapsi kasvoi ja vahvistui hengessä, ja hän oli erämaassa siihen päivään asti, jona hän oli astuva Israelin eteen.